21 листопада 1939 року було переведено до українського табору під Берліном, а потім і звільнено. Тримісячний полон скінчився у січні 1940 року. У Берліні Яків Гальчевський зустрівся з Поршем та колишнім послом УНР у Німеччині Севрюком, який справив добре враження на отамана. Щоб отримати на перший час хоч яке-небудь посвідчення, Яків вступив в УНО, тим більше, що програма цього об'єднання була чисто національною, а отже відповідали його переконанням. З Берліну через Франкфурт, Познань, Лодзь та Варшаву Яків Гальчевський вирушив до родини на Холмщину. 26 січня у Варшаві відбулася радісна зустріч із полковником Миколою Чеботарьовим, з яким його з'єднувала 20-літня дружба. А вже 1 лютого 1940 року Яків приїхав в Холмське село Пересоловичі, де вчителювала його дружина. За його власним виразом, позаду залишалося чотири війни та дві революції. Попереду була нова війна з поляками. Напередодні вічності. Повернувшись з полону, Яків, який ніколи не мав власної оселі, деякий час жив разом із дружиною Надією у школі Переселовичах, де вона вчителювала. І відразу почав творити власну підпільну мережу. Очевидно, інстинкт спрацював. Творив не лише пасивні організації, але й активні загони самооборони. Спочатку сільські, потім кущові, і згодом була створена високоефективна Грубишівська повітова самооборона. Його безцінний досвід отамана та професійного військового призвів до того, що Грубешівська самооборона, яку він очолив, не тільки успішно захищалася. Заступником Гальчевського був Юрко Лукащук з Волині. Та все ж Якова, як не як, учитель тягнуло до школи. І у вільну хвилину він займався вихованням шкільної молоді, зокрема допомагав налагоджувати виховний процес у Грубешівській бурсі. Зберігся цікавий спогад одного з учнів цієї школи – Бориса. Директором Грубешівської бурси був директор місцевої торговельної школи, досвідчений педагог та організатор Володимир Сайко. Йому інколи допомагав старший чоловік, якого всі називали «сотником». Вийти з Бурси до міста можна було тільки за спеціальною перепусткою, підписаною особисто директором. На перепусті вказували годину повернення з міста, і вусатий сторож Бурси суворо слідкував за поверненням студентів у зазначений час. Ішла війна, в місті було введено комендантську годину, тому про будь-яке відлучення з Бурси у вечірній час не могло бути й мови. Режим у Бурсі був майже військовий. Точно о сьомій годині ранку по дзвінку сторожа був підйом. Проведення ранкового туалету, ідеальне застелення ліжок. О восьмій годині всі ми шикувалися шеренгами в довгому коридорі. До нас виходив директор, і всі ми разом відспівували «Боже, великий, єдиний». Після чого відправлялися на сніданок. Після сніданку до будинку семінарії на заняття йшли маршем через місто. Після вечері знову шикувалися шеренгами в коридорі. Директор звертався до нас з розпорядженням, після чого молились – піснею на добраніч, і всі поспішали до ліжок. Ніякого вештання по кімнатах не було, за цим стежили призначені чергові. Трохи урізноманітнювало таке аскетичне життя перебування в нашій їдальні. Нерідко на подання скромної їжі треба було довго чекати. І ми мали можливість трохи поспівати, особливо перед обідом і вечерею. Найчастіше ми співали патріотичні пісні, такі як «Червона калина», о, Україна, о, люба ненько, Михолом щакими молоді були й партизанські. Ми, українські партизани, не знаємо, що таке є страх. Родини наші вирізані, а хати в лісі та ярах. Уже грають сурми, близько воля, вже б'ється серце, кличе кров. Вогні кується наша воля, встають заковані з оков. Ми, українські партизани, йдемо лавами у бій. Повинен відзначити, що патріотичному вихованню в семінарії надавали дуже великого значення. Не дивно, що коли оголосили набір до українського війська, так тоді називали дивізію Галичина, добровольців було дуже багато, і я добре пам'ятаю, як марширували з семінарії колони добровольців. Багато старших хлопців, зокрема і мій брат Іван, якому я так завдячую, пішли в загони УПА. Чи потребують ці промовисті факти якогось коментаря? 21 березня 1943 року, повертаючись із похоронів товариша Домбського, забитого поляками, Яків Гальчевський заїхав до Переселовичів провідати родину. Та зрадник уже вирішив його долю. В ніч на 22 березня школу, де жила дружина з сином Романом, оточили тридцять.